Tirema, oharzo bidazoko itzara joko dugu eta ute eskunden errepasua, bai eskualdekoa, bai gipuzdokoa eta baita eaekoa egingo dugu. Oharzo Bidasoko itzako zuzendarirekin urko etxe beste eka, egunon? Eike, eixo egunon. Lenik eta bein, hauk e, parrear, esan behar dugu. Bai. Lapurtu intzi guten batiduatzo, ar, baina... Ar, argita garri bi, Nagarri, Nagarri. Madri, madri, madri lalak beste baina murruzketekin eztorri ziren eh, kasuntana noitera, eta murruzketak eh, arbitroari izarri eta baina zerintzuten. Ba, bai, epaile oso ezki, en fin, baina bueno, hautezkundeak dira protagonista, Lemizi, eskodetik hasiko gara, Euskal Herria Bilduren Garaipen, nabarmena. Ba, jala da, e, Navarmeni hazik duatu eskundeak Euskal Herria Bilduke oarzo aldean, E, bueno, datuak bilduta, ba, samar dago, haitxe e, bilduk, ba, bueno, hama humila berrundan, boto lortu bituela, eta bigarren indarra, eapkote e, izan dela, ba, bueno, iaia, e, bueno, laumila boto, baina baiangora, e, laumila irureun boto, E, ingurura, ingururat. Hirugarren indarra Aldebea Sozialista de Zunda, PSE Zunda, eh laugarrena Alderrik Popularra PP eta gero ondoren, ba bueno, hor UP, UPyD, eskermatu da eta IUren arteko, ba bueno, hor norra iteko, ba bueno, porroka gonda eta bueno, dago ba, IU, eh Eberen barruan sortu dien estizio guztioen barruko ba mm. IU Alderdiak estatalistagoa, e, Bueno, e, mila bueno, eh 1258 boto lortu dituela eta hau artsondean pues indarra izan dela. Eh bueno, esamarra dago, ba bueno, aurreko hauteskundotan mandiren emaitzak ba eh itapazetamente ezta egin direla, eh. Eh eskerabertsale eh independente dit independent, eh soberonar soberan distritualdeko eskerabertsalearen eh aldeko, e, e, aldeko boto kiratu batean, pasaian herri-territorialetan eta bihurtzenen. Eta, bueno, tira dago, Marroba, rentatarioetan, Navarrendu bar da, ba berriz ere, ba, ziren, ba bueno, e, etxe mundu kitabaz edula, pues ba, bildurekin eta maiurrek geratu da ez aurreko mm -hmm. e, udaletako udaletako ez, tamien barrekoak eta IAS, espaineko gortetarako, pues maiurrek e, argistratako ba kandidaturaekin ba, bat egin zute rentatariarek, eta bueno, hondatu klabe bezala, ba bueno, rentatarian errepikatuko egin da, ba bueno, ezkerra bertalekoa alderdi zubitar arteko koalizioren, ba bueno, Hor, eh? degarria da renteriamentzat eh Alderdi Sozialistanen beraka da der sortu ez da dena da, ba bueno, Autonomoan eta bueno, tienesan Bardagor enteraldearen enera, ba bueno, eh bera bera egin dutela eta zenbardagon, ba bueno, hor emanziteken, ba bueno, ondorioso distritalentaldea eta populareanteko ba boto trasvaseado, bai bueno, ez da ez da orola izan, ez orola izan boto, boto trasvaseet aukienez, ba bueno, eh aruiso derestako ba boto bada ja jaldeko juri esquema, bueno, dut asko asko, ba bueno, etzen eta bueno, ez da boto Eh, bueno Oscar eh. ya ha venido ahorita aquí no bueno esa eh... vez la pasea y ir al sitio y está bueno pasean ne bigarren indarra era izan da e, nabarreni 20 da era izan era ba bueno beste herrietan jajotak behera agindu ba bueno e, alderatuz dula 3 urte eta pikoko begiratu hauteskundeak begiratzen baitugu baita e, horiek begiratzen izan era ba, bueno, orduko hartan 2001ko hartan ba bueno e, ezkerabatzarreko kan kandidaturak ba, bueno, e, bueno, litekena da ba hor puta materakoan ba eten batek ezkerortzalearen e, talen mate ba jajoten da litea hori ez da izan kandiatura propia zutela ezkerartza legoa ba, autagellek eta, bueno, esan barra dago, EJak e, bototan bera egin duela e, 2000 batzitik e, e, aktora e, zenbaitarritan, pasean izan dezik, e? pasean igo egin da, EJaren botu mailean kopurua ba. mm -hmm. Bai, hor, daigarria da, hori e, hartzun emintzat, astentzia heuneko gehiago eta emeletzikoa Heuneko eh? ba, gehiago eta emeletzikoa, pasean heuneko gorregitik urakoa, lehzon heuneko eta, bueno, esan barrako basa aldea, balik guzko maian, egazten ziokeien izan duen, esko izan dela. Mm -hmm. Hor, degarria, e, zagit eguraldiaren izango zen, edo, edo jendeak ez duela siniste, neoz politikoen gan. Baio, vale, bueno, ni que eh, jendea eh, política si, sin sin hechibaño, ba bueno, eh zakete ikusi berdanen da ere kontestu berokor batean. Ez da nik uste ez botoa bertsalea hor egon dela. Eh, eh, zela, eleeratze zera eta behar bada boto geh za batez ere zureekin lotura duen botori, ba bueno, etxen <hazurra> Bueno, hori Eskualderi dagokionez Gipuzkoan hor sorpresa, Euskal Herria bilduk, eh, bueno, bera egindu, esan genezake, ezake eta EJren mesedetan bai, e, bueno, e, azkendeatua nara bera, e, bueno, e, bai, ejotak gora egindu, gora, gora egindu, eta, bueno, horrikusi barren gala ere, bai, bueno, jende asko, askotan botu amaten duela, bai, bueno, hautezkunde e, nara bera, eta nik e, dut uste, bai, bueno, jende, balagor segmentu bat, ba, indezisoak, edo izango dira, abertzalei indezisoak, bai, segun eta hazez hautezkunde diren, bai, bueno, e, ari edo honi amaten du botoa. E, Ekipuzkako kasuan, bai, bueno, nik uste horre kontestualizatu bardela, bai, bueno, horrekoet e, ko ne jakotas oso emaitzatsatak lortu zituen adibez 2009koan EJak oso emaitzatsatak lortu zituen gipuzkoan eta ordu, orduko hartan ba hor pipilian zegoen e, irungoze aprobazioa eta besterenko gipuzko kasuak EJaren kasuak eh? horrek ere albitu zuenen noreretara esateko ba bueno EJak e, e, ohiko baino botulo botolo botu, e, gutxiago lortzea eh e, gutxiago eta bueno orra itzi zen ba pepetasoe ba bueno EJaren ba, agintera ger eh? Gipuzkoan ba bueno fiska e, bate hoiek aprobazioa eta bueno hartuta momenta Nikusteia J.K. ora agindula horregatik. Ya, uh -huh. Orduan izen dituzten bakorruptzioak, orduan izen dituzten ba norbait esteteko eta ba bueno, azto agindilera dela en 87 eta dira ba bueno, J.K. agindu botoetan eta hori Torri nabarituginda, ba guzta baraketan zen bate teknikoa manda iaia. Ja, ba bueno, eskainutan behat e. H bilduk eta J.K. eta bueno, botoetan e. H bilduren alde ba porzentaje batez bada ere, ba, bueno, e horrela, horrela izan da, eh, eh, bildukitazio egipuzkoan, ejjz baina gutxi batik. Bueno, eta nola, getu dira, bakoitzak bederatzi eserleku, bai eh, eh, bildukitabaita EJZ-dik, baina alderdi konstituzionalistak ere, kontuan hartu behar dira egipuzkoan, alderdi sozialistak sei atera dituelako, ez baina gozta? da? gara, alderdi sozialistak sei lortu ditu, eta da mundu balor sozialista historiko Gipuzkoan baituko bazen baiten, bueno, Potosko artean, da keztate zere baburo, hiru buru Donostian eta bueno, industriari lotutako herrietan, ez, Arbizarrintarian, herrieta Ibarren, Irunen eta bueno, Irunen ezan baden, ba Sozialistak berriz ere irabazi duela, eta nikuz utet Alderdi horrek irabazi duen herririk bakarrenetako izango dela, horren barago, bakarrenetako izango dela Irun Gipuzkoan, ezta urti. Las artene, eh, usted La artene bai, bai el bai, bai Alderdi Socialista bai askotan eh, beti, eh, bozkak, eh Zuk esan lezuna ez, e, depende zein hauteskunde e, diren, e, bozka batzuk dihoaz alderdi batera edo bestera. Baino degarria iruditu zaite eta agian entzuleguari ere donostiako kasua. E, Euskal Herria bilduk lehenengo indarra ezetik e, ba, orain bi urte, udal eta foru autoskunde eta bueno, urte eta erdi hirugarren indarra izadera pasadaan lehenengo. Euskalderri jeltzalea, bigarren. alderdi sozialista eta irugarren, Euskalderri abildu deigarria, hori ez? Ba, ba, ba, deigarria izateazen, ba, bueno, tira, entonostia, iriburu handia da, eutalertria handia da, eta horre ba, bueno, horrelako iriburuetan, ba, gaina ikusita, ba, iru alderri horien harteko horeka, ba, desenteko alderazte, bueno, utalertazkundetan ere bapoto kopuruari da ukin osbaiten alde handifik izan du eta bi urteko dotazkoetan ba bueno hor bada utras base bat edo badaude zenbait donostiarras ba bueno ba, arabera edo e, autiskundeen e, isarien arabera bapotoa alde batera bestera edo etxengaritzen direnak eh? eta acaso urtan nik uste dut ostian kiputkoaren gertatu ba, bueno, da ere hmm, agian hor eh, mugimenduak azten dira jakin genuen eh, hmm. Juan Carlos Izagirrerei zentsura mozioa jarriko ziola alderdi popularrak eta agian hortaz baliatzen da eh, koalderdi jeltzalea, alkatetza lortzeko esanez e, bozketan, e, orengo bozkan behintzat e, beraik izan direla indar bozgatuena, ez? Ba, maia, eta denez, bueno, eh... Horritu noztien gartzaiteke, baina aldi berean eseten nahi dira horentxe, bueno, bere dira da, derdili buzkatuena eta bere biekin zemarrutela jarra horretza antoratzeko e, ardura. Berdin du bere bat garrik gunda edo berdin du koalizioan edo bestelako akordioekin, mm. akordio puntualekin. Orduan, beharkotak ba, bueno, e, e, toki batean e, goza bat eseten du eta horretza bueno, maian orain beste goza bat eseten nahi da, nahi ba, e, kasu diferentik izan da ostin ez zuten nira eta, e, bueno, e, erkirago maian, ba, bueno, e, garepen bazponten da barremila lortu dute. da, hogitaz zazpi eserleku lortu ditu Euskal Herdi Jeltzaleak e, autonomia erkidegoan, e, bigarren Euskal Herria Bildu, ogeita bat eserleku, irugarren alderdi sozialista amasei eserleku, alderdi popularrak amar eserleku, eta union progreso eta demokraziak eserleku bat, e, ez da git, e, oso fragmentatu da dago, eh? Ba, Porra, e, da dago eta, bueno, hor, nahiitea, ba, bueno, e, e, Zareko nituzke ba bi bloke ez, alerdi albertzaleena eta alerdi eza bueno, e, alerdi alerdi bueno, kostituzueen aldeko alerdiena Eza hor batzuk eta bat, bat egindak, ba, bueno, eazkotak eta biluko goetan ezortzi eskainu e, batzen dituzte bina Eta gainunteko hiru alderdi horiek, ba bueno, e, ogita zazpi, ez azpi, barako aldean, gehien gozoa, e, goetan ez hortan dago, oit, barkatu berro goetan karkuloa bezkin dut, beraguitaz hortzi, hoguitazazki, panaketa, eta, bueno, nabitazeteko, ba, bueno, alerdiai abertzaleek, ba, bueno, e, gehien gualortu dute, ba, bueno, e, gaztezko legerbiltzarrean. Uh Horduan, -huh. horbatuko eta hori eginda, ba, bueno, aldean aldea abarmena da, eh, beraguitaz hortzi, baina, ikusi basko da, eajkotak zere hau du egiten duen. Hau da, Zubiron, e, e, e, Katalonian gaztatu bezala, ba, baliatu abertzalean indarrori. ba, bueno, e, e, independenziaren edo, Zubironata, Zubiranotasunaren zeita hori, jorek, ateratzen. horren <risa> aldeko, horren aldeko hau tira egiteko, eta bueno, besteleko arloi garantia mago diete, eta arloi engainikoak horri puntualak lortuko dituzen ba, urkujuen alderdiko edo. Eta. eta urkujuen dagoeneko esantzuen, ba bueno, denun e, artean e, ekibarra da gola, jorra egitza eta denuen artean e, e, aurregin martzaila krisi ekonomikoari, ba, ikusiko dugu zertan den, denun e, artean hori. Ikusiko dugu, hori bai, bakarrik gobernatzen duten, ala, e, koalizio Beste alderdi batekin, seguraski, atzo, e, bueno, e, jendea babere ahotan dabil, bolo-bolo dabil e, Urkullu eta López batu, egingo direla, eta, e, bueno, lau urteko e, itun bat ezinatuko dutela, gobernuan e, egoteko, e, en fin, horrelako e, kontuak ere zabaldozeren baino e, bakarrik gobenatzen badute, eh esan ber dugu, ezegonkortasun politikoa ekar dezakela horrek eta barriz ere autoeskundeak aurreratu beraiek ez badin badute ateratzen adibidez aurrekontuak. aurreraz ez? Ba, ni uste bakarrik agin e, godorratzeko agotu biengo dula eta bueno, e, akordu estrategiko bat e, biatuko ditula, ba, bueno, e, tokian, tokiko edo momento momentukoa alerdiarekin. Horiko zu berko. Mm -hmm. Bai, eta bueno, e, dagoeneko eh Engauak, lehenengo biktima badu Mikel Arana. Baila da, e, bueno, izker batuak oso maitza da, emaitza ja lortu ditu. Ezker anitza, eh? E, ezker anitza, ezker anitza, ezker anitza. Ezker anitza, e, be, ezker anitza, <laughs> emaitza e, lortu ditu, ez dakar eskainurik. E, kasu, kasu berbera da, esan da, ba, iugatik, ez, eh? izker zon iugatik, horren izker batuak, barruan sortu den, ba, korronten, noretezpego, ba, bueno, e estatalista horretzatik, baiat, dieketu desken juri lortu, estatik eta manda, eta estatik eta horrek ekarri du, ba, bueno, e, representarizazio horrek ez izatea, jaur ari zan, esan dago ere, e, ezker batu horren barruan ere alternatiba zegoela, alternativa e-atxe bidulen barruko alder dio dela gaur egun, eta hor bueno, zatik eta horrek ekarri duena izan da, hori, ba, desagertu gindirela, ba, kasuntan jaur ari zatek. Mm -hmm. Bueno, e, ni guzte luze eta zabal e, azertu ditugula e, autoeskundeak, baino hori bai esan behar dugu, hitzan arpidetzeko aukera dagoela. Bai, itzan arpidetzeko modurik edazkarrena, e, telefono dei deibategitea da, onako telefono zemakira. BH0B, ZORZIBI, zero ZEROBI, ZEROBI, ZEROBATERI. Ba, orko etxe beste oarzo bidezoko itzako zuzendaria mina esker beste aztebetez gurean izategatik eta hurrengo azter artean. Bai, Minasker zuai.